Incession. Vagila que en rampa. Bona hora a tots, què tal? Sóc en Barbas, el que cada setmana ha de presentar aquest programa. Doncs ja estem aquí, comença de nou el magazín dents dels Països Catalans. Queden saludats des d'aquí els que fan els deures i posen m'agrada el programa que pensem cada setmana al nostre Facebook. Han estat aquesta setmana l'Albert Sánchez Prada, en Jos Pujol, en Pablo Miguelez, la Cristina Rodríguez, en Sergi Tomàs, en Jordi Omedes... En Joan Gómez, l'Ivan Ajenjo, cada dia en som més, eh? Família Incession. Avui tenim entrevista amb en Luqui, el Light Jockey i Video Jockey de la discoteca Millennium i des de Cantàbria ens arriba DJ Jose. Comencem l'Incession 2010-34. Vinga, som-hi!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 Doncs comencem l'Incession amb bona música, comencem amb novetats, no van sense saludar a tota la nostra audiència, que per cert, la Cristina, que vam dir la setmana passada que el dia 21 de maig feia anys, si afegeix l'Esther Rodríguez, que resulta que són germanes bessones. A partir d'ara, Esther, Cristina, ja teniu etiqueta. Sou les gemeles oficials de l'Incession. Us espero a la festa del 22 de maig a Millennium, eh? Festa Incession. Elles dues que ens han demanat una cançó que posem a continuació, sí, senyor? No, M'agrada la cançó i la posem tot seguit Abans però arriba una novetat Ella es presentava amb el Well Love I a l'ai I més tard arribaria versionant temes com El Castle in the Sky O el Dior Nord a l'Onda Andrea Tarenberger És l'Iskay i te la presentem Des de l'Incession, el nou Anomenats To the Moon Back Sona, l'Iskay Incession amb DJ Barbas up the reason. Justify all the hurt inside guess she knows from the smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the bitter one They're saying mama never loved them much And he never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She backs her backs for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come And she'll say to him She's saying She's saying Bye. <laughs> session essència dens El tema s'anomena Damunt en Black i tal. El presentem abans que ningú, abans que soni lloc més. És el nou de la Kay. I la cançó que ens demanen a través del Facebook és un rotllet tranquil·let, un rotllet més o menys a l'estil Ina. Un tema de DJ Laila i Didi. Si vols una cançó, tens moltes formes de fer-ho a través del nostre email, mail info, info També pots fer a través del Facebook posant Insession. I si ens trobes, doncs a través d'on sigui. Va per vosaltres, Cristina i Ester, el tema que es diu Planet Mars, tot seguit. Tot temps amb DJ José. Incession, el magasín temps dels països catalans. el tema de DJ Laila i Vivi una cançó que ens demanaven la Cristina i l'Ester anomenat Planet Mars és el moment de saludar el nostre amic arribat de Cantàbria DJ José amb el seu top dance José Cuéntame des de Cantàbria top dance amb DJ José Bueno, como corresponde mes a mes, aquí estamos puntuales a la cita en el In con nuestra colaboración mensual desde nuestro programa de radio Top Benz. Siempre es un auténtico placer compartir contigo estos minutos de radio en el programa de nuestro amigo Barbas. Hoy traemos tres recomendaciones realmente buenas. La primera de ellas nos lleva desde el País Desino, desde Francia. Se llama Maica, la chica, y su nuevo Maxi Sensuality, un tema que lleva ya sonando en las estaciones de radio francesas esas unas cuantas semanas y que hoy estrenamos para ti aquí en el Insession Sensuality con Maika. Je <música> suis Joja joja noi, d'un moment, ce fois tout est permis Je ne fais que rêver, sensualité. Je suis seule dans l'arbre, je voudrais que l'avoir Fins mes bras satinés, mon désir de conté Joja noi, d'un moment, ce fois Je ne fais que rêver, sensualité primera de las recomendaciones de hoy aquí en el In Session desde Francia, Maika con una de las versiones más brutales del max Singel, el Sensuality aprovechando el tiempo al máximo Abriendo nuestra sección con Maika y de seguido otro de los temas brutales, en este caso algo llamado Forever, de la mano de san Kids, con una vocal tremenda también, la de Sandra. Nos quedamos con la versión original Radio Edit, Forever, en In Session. I never thought I would fall so easy. I never thought you would make me feel it. because no, I dream of you if you burn en ritmos pegadizos al puro estilo hands up nos llega este nuevo Maxi de Sun Kids eh, acompañados por Sandra en este Forever y la última de las recomendaciones de hoy es algo que todavía no se ha puesto a la venta y que pronto lo hará gracias al sello blanco y negro JOLI pain he's a maker of fashion he's a faker of passion I see right through all his life barely but he's into my system though I try to resist him I can't find anymore. La canción de Jolly, nuestra última recomendación por hoy El Irresistible, un tema que todavía nos ha puesto a la venta Y que pronto verá la luz Y además va a estar incluido en un recopilatorio Del sello discográfico blanco y negro Jolly Irresistible, con esto nos vamos Gracias por eh, acompañarnos en estos minutos de radio aquí en El Insession. Ara a Barbas el que continúe contigo. No antes he eh, puesto enterarte que nos puedes encontrar en Facebook, eh, nos puedes buscar por Top Topdens FM, Top Topdens FM, todo ello separado. En Facebook. Ahora continúa Barbas contigo en El Insession. El mes que viene más. Adiós. Al blog de moda astiu.djflo.com. Totes les notícies relacionades amb el món del dance House, Hands Up Tot el que surt al mercat musical El blog que es porta té un nom DJFlu.com Incession, essència dance Vols que et doni una notícia? Sí? Vols que et digui que el dia 22 de maig hi ha una festa d'Incession a Millennium? O sabies? Quin tio més pesat, deus pensar, eh? El que sí que vull explicar, i molta atenció això és novetat Tu pots tenir entrada gratis, com ja sabeu els gerents de Mill·ennium, que són així de collonuts, han volgut que ningú es perdi aquesta festa i que, per tant, la millor opció és convidar a tota la nostra audiència a aquesta festa amb entrada gratis, amb consumició mínima obligatòria. Només t'has d'afegir a la l'Avening Session del dissabte 22 de maig del nostre Facebook no tens Facebook. Vinga, va, ens envies un email mail a info.incession.es i ja farem alguna cosa. Perquè et sigui més fàcil trobar aquest event, t'hem posat un link a la nostra plana web 3 www.incession.es i a més a més també a la nostra plana del Facebook. Vale? Entrada gratis amb consumició mínima si t'apuntes a la l'Avent. Avent Incession del 17 a 22 de maig. Ara el tema que sona és de Romeo Cooper i ens el recomana Jordi MB a través de la seva la darrera sessió que trobaràs per internet és el Cédu, Cémoi, Cébon quin francès eh que ens fan, ens demanen d'aquí és el remix del Close to Me, la cançó que vam posar la setmana passada a la nostra sessió Remember, doncs em penso que el tema és original, en tot cas el tema de Patrizia, Close to Me, Patrizia eh? Tot seguit anem a entrevista amb en Lucky, de fet serà després de la següent cançó entrevista a en Lucky, aquí a l'incessió abans proti fem sonar un tema de Funky Chicos, anomenat Tots Me, remix de Paramount, remix a lo del tema de Funky Chicos Funky Chicos des tema de Funky Chicos des del Tots Me Remix de Paramount i per cert, he mentit ens queda temps encara per escoltar una cançó més una cançó que m'agradaria fer un petit incís un petit comentari és que tot just ara aquesta cançó comença a sonar a altres emissores no diré més una cançó que portem quasi, quasi tot l'any punxant la veritat és que les coses tampoc les senten tan malament no? com sembla de fet, hi ha dues cançons que tot just ara comencen a sonar com per exemple és el DJ Popo Superstar, que tot just ara és una novetat, i una de les altres cançons que ja fa temps que tenim punxant des de l'Incession en exclusiva i que tots just ara comencen a ser conegudes. Preciosa en Marvin amb el The Riddle. Les teves orelletes ho estan demanen Incession. Ens avancem al futur, Incession. Aquesta segur que sona a la Festa d'Incession, eh? Near a tree, by a river, there's a hole in the ground Where an old man, a baron, goes around and around And this wine is a beacon in the the night For a strange kind of fashion, For a strange kind of fashion There's a wrong and right He never ever fight over you Barbes, posa'm-la Posa'm-la entrevista de l'Incession. Amics, amigues, és el moment de l'entrevista de la setmana, és el moment de fer una entrevista diferent, perquè ja sabeu que normalment entrevistem a DJs, entrevistem a promotors, a productors, però mai havíem entrevistat a un videojòquei, a un light Jockey. Uh, saludem el Luqui de Mill·ennium Luqui, què tal? Hola, què tal? Com estem? Per fi xerrem i jo, eh? Per la ràdio. Escolta, no? Escolta bé, no? Sí, sí, sí, sí. On t'estàs, tio? Doncs ara mateix me'n trobo amb un event de una presentació de tot el meu material que apareixen tant Una mica a fer l'aullada del que es reporta les marques. Aquest és important perquè sempre s'està estudiant el que està sortint al mercat. Tu t'estàs informant sobre el que surt, sobre el que pots aplicar a les sessions, no? Sí, realment sí, una mica a veure quins aparells on podries aplicar una sessió o, o, o per exemple, quins doncs, controladors serien més apropiats per a l'igual, per, per treballar amb el tema de llum. El control del que nosaltres treballem, que realment és un sistema mili que controlen les gens a la feles que eh, el segur control sempre s'ha dit Això és com els informàtics, eh? que s'han d'informar estar al dia si volen doncs, continuar amb tot això. Escolta'm, eh, Luqui, deia, ets videojòquei, ets light Jockey, tu com et classificaries exactament? Bueno, és complicat, és una complicat perquè jo vaig començar com a videojòquei, uh el -huh. que passa que en el moment en que jo vaig començar com a videojòquei, a Sanya només hi havíem... Jo els diria jo que ells, sí. un era Fausto i un altre era jo. Què passa? No existien col·lectius, no hi havien facilitats per part de l'empresari, les sales no creien en un producte que era relativament nou i, i clar, era molt complicat arribar a poder, primera eh, consolidar amb altres de pràctica colectia, i segona, fer que l'empresari eh, doncs, a nivell d'entendre de que hi hagi una feina com el jockey o com la del jockey i que, clar, que era important per la sala. amb l'actualitat, doncs, hi ha molts eh, actius en el jockey que això una donat peu a treballar molt bé. També l'informàtica s'ha avançat amb el vent i ha donat doncs, moltes ajudes a l'hora de treballar. I, lògicament, doncs, ja, jo em vaig veure en aquell moment en el pas amb l'impas de fer les dues coses perquè tenies, no podies associar un -te cert amb terreny, sinó no moriria en aquest terreny. Si Manuel Cas doncs, va triar per els seus camps. És una pregunta que tenia preparada per després, però, ja que m'odeixes a huevo, deixem preguntar-te. Toc quina importància creus que té un light jockey i un video jockey en el món de la nit? Eh, està clar que una cabina sense un bon dic jockey no pot arribar a, a fer una sessió realment exclusiva i que enganxi el públic però també és ben cert que si una sessió no té unes bones llums eh, el client al final marxa si el client caureix eh, de dur estar absolutament sempre el mateix i marxa, en el cas del videojockey okay, eh, jo ho veig una mica més sentimental una mica més sensorial el videojockey el que fa és transmetre el sentiment que ell està sentint amb la música eh, i els posa a mi uh -huh. I en el cas del' la like, Yokey, en el meu cas, doncs, ha sigut amb un campió com un altre, que hem igual. I jo poso el meu sentiment a lo que estic escoltant, que siguin junts com el sol. Per cert, eh, Luqui, eh, l'audiència dir que està molt potent aquests minuts d'aquesta entrevista i també dir jo que és com per exemple en Jordi M.B. que m'ha enviada la seva part una salutació per tu, eh? Moltes gràcies. Que per un cert... Gran, un, un, gran, un gran company, Jordi M.B. d'estar de, de molt d'atens de a Millenium i la veritat és que és una gran, molt gran persona. Sí, i estic molt, molt contentat d'arribar aquesta felicitació. Que per cert, Luqui, eh, vaig veure el reportatge aquesta setmana, el reportatge de moguda del Back to Millennium. Estaves molt guapo-guapa, eh? <laughs> Això és una pregunta trampa, no? Eh? Com t'atreveixes, tio? <laughs> bueno, a veure, la realitat d'aquesta patit broma és que en, el, en aquella època del Millennium, un dia el Mejillo van sortir a l'escenari distraçat, no tan ben distraçat com el dia del Bacto Millennium, ¿vale? però van sortir distraçats i van fer un paper d'un part sumació, no? d'anar cantant, i bueno... Eh... Jordi, doncs, que li va passar pel cap escolta, si jo no m'ha repetit això i mira, va sortir va sortir, va bueno, ser bueno, la, la... la realitat és que va ser molt divertit la gent que vulgui veure en Luqui vestit de dona, doncs ja, només ha, ha, de, ha de veure el reportatge, tio, brutal uh, escolta'm Luqui, parlem de tu parlem de la teva trajectòria, que no és curta, eh, explica'ns com comences tot això i per, per què no? perquè la majoria de la gent doncs, mmm, ostres, diu jo vull sedir jo que jo vull punxar, jo vull posar música, però tu decideixes atacar per una altra banda. Per què i, i com comences tot això? Bé, la realitat és que tothom a la vida ha volgut ser disc jockey, tothom ha volgut, ha volgut estar des darrere d'una cabina. I jo he tingut una sèrie d'inquituds que, que, que, que volia i sortir d'aquesta sèrie d'inquituds. Aleshores, clar, disc jockeys n'hi havia molts, videojockeys no n'hi havia cap i vaig, va començar tot com un joc, van començar a jugar, va començar, vaig començar a dret i farar país una conta portava no va encara igualada la Xòrpia, el que estava gran pitjó en moment, els que estava companys com el Oriol Carrió, com el Digut i Juni, com el Frank Tracs, com com Anderson eh, de grans pitjó com Puma i clar, dones compte que en aquell moment doncs, ja t'has fet un lloc a, a, a un medi en què era molt complicat d'arribar en aquell moment. I més si no era gent de jocer. Si no era gent de jocer, si no, dijoc, no res. Sí, sí. clar, arriba un moment que et dones compte d'aquell, fia, què està passant? Se eh, l'han passat en nou anys de la meva vida i, i realment no, no compte. I bueno, doncs eh, així vaig començar. En l'actualitat són 21 anys que està portant. déu Comences al 93 a l'Escórpia, eh? Com comences? Com m'arriba el contacte? Bueno, tot va començar en un joc. Tot va començar a jugar, eh? Em vaig fer una noia, eh... van anar un dia de festa, ja. Vull sortir de la habitual discoteca que jo trepigava cada setmana. I, bueno, mira, van començar, van començar, Jo ja portava un equip de promoció a Barcelona, molt gran, portaven 4, 5, 5 discoteques a la una promoció i bueno, quan em vaig adonar doncs, eh, estava dintre a escòrpies i em van donar l'oportunitat de, de poder fer el desenvolupament d'algú que no existia en aquell moment van creure amb aquell producte i fins al dia que jo vaig marxar doncs em va estar molt content, de veritat Després arribes al Rocola amb Jordi Robles, que és ni més ni menys Cataito tot i, caro, i Brian Cross Déu-n'hi-do, eh, també Sí, bueno, va ser una volta amb el temps Va ser molt curt, la veritat és que va ser molt curt, perquè va ser una escenissa molt curteta perquè va durar molt poc temps i va ser maco, perquè va ser maco passa la nova, que acabava d'obrir eh, molt del públic que havia estat venint a eh, l'Escorpia durant tot aquell temps va vindre a eh, venir allà ja, habitualment eh, la, la veritat és que era com tornar a esta casa uh -huh. va ser que havien canviat les paredes i després de Rocola eh, arribes a Millennium, el teu primer contacte amb una experiència doncs molt interessant, al com dius tu, en el teu MySpace, no? I divertida sí molt divertida, molt interessant. Va conèixer un públic que, que era públic iruní que només coneixia el públic que venia a l'escorp, ja no coneixia la, a la gran majoria del públic de Girona i, i les, seves, les seves instituts musicals i, i l'estel musical de, que era més altent. I en aquell moment eren més dents que avui dia, que no hi havia més i era una sala en la que es posava dents, que era la música del mil·lenni. Era... Eh, ja n'anava al Millennium perquè l'agradava la música al Millennium, som el que tenia a l'Escòrbia venia a l'Escòrbia per curir aquell estil musical mm -hmm. i bueno va ser una experiència, la veritat és que molt maca molt vaig conèixer molta gent vaig conèixer molts companys i vaig agafar una experiència que a igual em faltava en aquell terreny mm -hmm. molt bé, molt bé, tio eh, què més, no sé, què més què més fas després, Luqui? Doncs allà vam canviar, vam fer, vam donar la volta completament a la carrera i van anar al Gouravora de Sagadell mm -hmm. i al Drussi Vox. És sí, un públic completament diferent, un altre món de públic, una història completament alternativa a lo que, a lo que, a lo que coneixíem. És a dir, un públic completament diferent, més de carrer, bueno, un altre públic més de la pasanga. Escolta, sí, digues, que, que, que tu vas tocar tot, eh tio, has arribat des, de, des del progressiu, des del dance, des de la pachanga, tio, Déu-n'hi-do, eh? He tocat tot el sestiu, però quan parlem de tots és de tot, eh? Sí, sí, ja ho veig, ja, ja. Després eh, fas eh, sessions del cafè Olé, no? Sí, bueno, vaig començar, és un greu accident que vaig tindre que em va tindre fora de les fiestes d'un any, d'un mm -hmm. any i pico de la meva vida. Eh, vaig començar amb el que era l'Ilusions. Eh, I era el, el caché i el 20 o un altre dimèndia em tocava col·laborar amb, bueno, amb l'agenda Cateole, perquè era això de sala, mare, i em tocava assallar. Bueno, també va ser bastant interessant, a part que era, va ser la primera vegada que treballava una sala dintre de Barcelona, dintre de la Ciutat Mundial, i per mi era, doncs, algo, era una cosa molt diferent, molt estranya. Sempre he uh -huh. fet una que a salas de fora de Barcelona, doncs eh, començava a treballar amb una sala, que la tenia, doncs, dos passes de casa. Era una cosa extraordinària. Sí, senyor, vas voltant, vas voltant. Després també veig que, que vas estar en un festival del que més trenca, no? Sí, sí, bueno, anteriorment ja vaig estar en un dels festivals d'Altenes Trenques a l'època de l'Escòrbia sí. i després eh, vaig començar a treballar en Visay amb, amb l'Oriol Carrió uh -huh. col·laborant amb ell i va estar treballant amb el Lluís de Calafell eh, a través de Visay, Visay que és la seva productora eh, van fer el festival d'Altenes Trenques a l'Oriol Carrió hem coses com el Salt Lake Festival l'Sprintom a les quals van ficar més de 7.000 persones de, a l'Sprintdown, doncs, en de com Valentino Cantiani, Cristian Varela, entre d'altres, i el salt Life, doncs, eh, el, de persones com DJ Oliver, eh, Wally Ophed, eh, entre d'altres, no? Et falta algú per conèixer tu, Lucky? Em falta, sí, em falta conèixer Calcox. Petició, no? <laughs> Patició popular. Ara veure si... <laughs> em falta conèixer el Calcox. Cal Calcox no i me Bé, sí, bé, tío. És, és un dels joves que, que, coneix, que falta conèixer treballar amb ell sí, sí, sí. uh, escolta'm, quin, quin és per tu el que més simpàtic amb el que has treballat? el més simpàtic? El sí, el, el, el, el, amb el que més has estat més bé Uf, això és molt complicat eh? tu te faig la pregunta fàcil no diré la pregunta xunga perquè eh, m'imagino que no em podràs mullar no? però la pregunta fàcil és, és aquesta no? amb qui has estat ah, més bé? amb qui t'has sentit més bé? Que... El més Robert a tots. Sí. Ha sigut el xav Rodríguez. Mhm. Sabe, sabe Rodrigo Sánchez un dels locutor de, de Ona Catalana. Sí. I una de les miceres germanes de Máxima FM i de la Cadena Ha sigut com a resident. ¿vale? com a resident. Com a, podem dir que com a gran persona, gran professional i un tío splendid, Tony Sánchez, David Sibles, és un home professional. Eh, Wally López que és un tio encantador molt gran i els meus companys actuals de cabina no? el Brian i no, la l'Abel Almena mm -hmm. Molt bé eh, no sé si queda alguna més per passar de la teva etapa professional Lucky. Suposo que n'hi ha moltíssim no? resumir tota la teva vida professional és una mica complicat eh, amb, amb tan poc temps però eh, també comentar que, que fas fa ràdio no? Sí, bueno, tinc un programa de ràdio, en l'actualitat hem fet un break una mica, hem fet una parada en el temps, ja que per temes professionals, doncs, no és no vulgui, no pugui arribar a tot, perquè és impossible, és inviable, realment ets inviable, no? O sigui, són tantes les dates, són tants els, els compromisos professionals que surten que he tingut que, eh, doncs, frenar una mica el tema de la ràdio, però era un programa que portava 11 anys amb ell i sí, la veritat és que fa molt content. Déu-n'hi-do, déu, déu perquè tu descanses, tio, quan descanses, quan dorms. El diumenge, entre tu i jo el diumenge. El diumenge ja està, no? El diumenge, el diumenge a la nit i, i a dures penes. Ho recuperes tot, sí. Sí, intento recuperar-ho. Molt bé, tio. Enluqui, escolta'm, una pregunta, a veure, imagina ara que una persona vol començar, que es vol iniciar en aquest món, eh, què li diries, quins consells li, li donaries? El primer, si estàs segur, Bona bona reflexió I estàs segur de, del canvi Que pots comprometre això a la seva vida Lo segon Que sigo de, de Que coneixerà moltes persones Amb les quals mai Ni podràs ser eh, Amig de totes Ni caurà bé a totes això una altra cosa, sí. I per últim Que bueno que, que tiri sempre pel camí Més recte sense ficar-se en la part més fosca de la nit, en uh -huh. les parts més dolentes. que intenti estar una mica lluny d'aquest tema i per la resta, doncs, que, que sempre amb el cap penal que sempre ha de ser molt humil i que ha d'escoltar tots els contents que sempre són positius. Perquè com s'entrena tot això, tio? Clar, un Undy Jockey agafa, mira, mmm, s'ha de gastar els diners amb uns plats, amb uns CDs, però un, un que vulgui projectar vídeos, un que vulgui fer llums, com entrena tot això, tio? Doncs s'has de comprar, en el meu cas, el pack. Sí? S'has de comprar una taula de mescla, igual que semblant a la d'Undy Jockey, però el card visual. I després s'has doncs, de gastar els més o menys, quant diries, eh, en, en quina quantitat xifraries eh, tota aquesta despesa? 2.000 euros per, per començar. 2.000 euros, sí, sí. 2.000 euros per començar i després, tot el temps que tu en això, són calets, sempre. Una pregunta curiosa, Luqui. A veure, des, de, des del 93 que comences a l'Escorpia fins ara, 2010... Com ha canviat tecnològicament la nit en tots aquests anys? Uf, la veritat ha donat moltes voltes. Van començar amb un públic que era molt poc... Bueno, que demanava molt poc, després van passar amb un públic molt exigent i avui dia el públic haguéssim abans, per entendre'ns, abans, el que era Clúber. Era un Clúber, de, de veritat. Era un Clúber, era un Clúber de veritat que, que de veritat que, que trobaves doncs, si anava a Florida, era un cluber que anava al Florida. I d'allà, igual que te'l trobaves al Monegros Vés el Festival, mm -hmm. o trobaves alguna altra història o al Muc, perquè eren clubers, de veritat, eren persones que eren fidels a una sèrie d'estil musical. Avui ja el cluber ja no existeix, avui ja el cluber te'l trobes avui al eh, ROU, i demà te'l te trobes al eh, Madal de Festa... Doncs oh, el pots trobar avui, te'l trobes a Millenium i demà, doncs a l'igual, te'l trobes a... a qualsevol lloc en el qual faig un passable si tipus de festa. Sí, sí. O sigui, abans el públic era molt més eficient musicalment, ¿vale? però ara és diferent. El públic ha canviat, ara el públic el que vulguis és la imatge. I abans el públic li donàvem un player, un presó, un paper dolent, una imatge dolenta i ells anaven. Ara és el contrari. Ara... Aquest, aquest, aquest, aquesta persona eh, anirà a un lloc en què la imatge sigui, eh, sigui, la, sigui una bona imatge amb el que la roba, amb el que els complements, eh, tot això implica tot el que implica la imatge. Ens siguem en un moment una mica diferent, però podem dir musicalment eh, s'ha perdut. Centrant-nos a la teva feina, eh, el que et volia fer en aquesta pregunta és tecnològicament és més fàcil treballar ara o, o era més fàcil abans quan tenies un parell de d'aparatos i ja està? Com, com, com és ara la, la feina? A veure, això és posar-los fèl·lits, ¿vale? abans, com dir jo que hi punxava, perdona si em pots repetir la pregunta sí, te torno a repetir la pregunta et deia, a nivell tecnològic és a dir, la teva feina és més fàcil ara, és més fàcil abans quan no tenies tantes coses a tocar explica'm una mica l'experiència de tot aquest canvi de, de, de tecnologia en tots aquests anys bueno, a veure, abans abans no tenies moltes alternatives vale? i tenies que ser bastant hàbil amb el que tocaves vale? ara tens més alternatives també tenir més alternatives vol dir que has de ser molt més hàbil que abans i també treure-li partit en el que tu estàs treballant i si abans tenies quatre botons i amb aquells quatre botons has de treure un partit eh, ara tens 50 botons comprimits en 4 i has de saber tocar aquesta melodia perquè tot funcioni de forma que tu puguis crear una ambientació, una bombolla amb la qual tothom es pugui sentir a gust. Mm -hmm. També tinc que dins de que prefereixo molt més el sistema, de, el sistema almenys amb el que jo treballo, que és el d'atlet, el qual per de dir que treballo amb la part de creació d'aquest software. Eh, la meva feina aquí és Testejar el software, donar els punts de vista com professional i doncs, eh, tot el que pogui aportar és positiu. Abans sí que és que hi havia aparells que estaven molt bé, però l'empresari no eh, creia en gastar-se tants calés amb aparells, aleshores, a aleshores tenia que tirar una mica, i ara doncs, es gasten els calés, però d'una altra manera diferent. Molt bé, es gasten sí. en aparells no de no tanta qualitat, però bé. Uh, Luqui, ja acabem, ja te deixo que, que sé que estàs liat i veig que aquí hi ha molta gent i suposo que tens ganes de, de seguir tot això, uh, explica'm alguna curiositat que t'hagis trobat alguna cosa que faci gràcia, va, per, per l'audiència Alguna que faci gràcia? No sé, sí, algun moment graciós algun moment complicat, no sé el, el primer que et vingui al cap Mira, això va ser molt curiós a un bolo, a Pontevedra sí? ens venen a recollir un jockey mític com era el Pepe Billy i ha sí. un servidor a l'aeroport Y resulta que nos va a recoger una noia que dio, le digo al Pepe Vili a escuchar, ¿pondrás la del cancán? Y digo ah. al Pepe Billy, ¿la del cancán? sí, la de cancán. Y le digo, raro, ¿no? Arribé mal puesto y tal, y estaba sonando al tema de esa Y la mira nada, esa es el cancán, cancán, cancán, cancán, cancán, -can -can -can -can -can. <ríe> Qué dios. Vaya <ríe> sí, sí, teatrón. Molt bé, molt bé, perfecte, crack. No sé si queda comentar alguna cosa més, Luqui Alguna cosa que vulguis dir És el teu minut de glòria Bueno, el meu minut de glòria És que estic encantat cada dissabte De poder compartir la cabina amb les persones Que l'estic les compartint I de que cada setmana ens podem trobar Un lloc més mil·lenni, un en Cosmic Club uh -huh. Amb tota l'alegria i tota l'il·lusió Que comencem i acabem totes les sessions Mentre que la fiesc Luqui, tranquil, ens queda Luqui per temps? Digue'm Deixa'm tranquil, ens queda Lucky per temps Lucky per temps Perfecte, per tio temps. Molt bé, Cuida't molt, Crac I bueno, ens veiem aquest dissabte mateix a Millennium Què més, no? Ja t'ho dic bueno, Una abraçada i moltes gràcies, tio Cuida't molt, gràcies A vosaltres Adéu vibrar pots sentir et pots emocionar Insession Novetats entrevistes col·laboracions Remember Insession un programa presentat per DJ Barbes Insession al magazine dens dels països catalans Perfecta família, aquí acaba l'Insession d'avui on hem tingut el Top Dance amb DJ José i l'entrevista amb en Luqui on hem descobert una nova forma de treballar en el món de la nit Per cert, a torno a recordar que tens festa Insession aquest pròxim 22 de maig a Millennium a Cils Girona Festa amb la Lady Lama cantant l'himne de l'Insession al Harry Up Festa amb l'Ibet cantant el rock de pare i Festa amb mi mateix punxant una estoneta a la cabina del Millennium I si vols entrar gratis per la patilla apuntat a la l'Avent Insession que trobaràs linkat al nostre Facebook i a la nostra plana web. Tu busca i ens trobaràs entrada gratis amb consumició mínima obligatòria per al proper dia 22 de maig a Millennium. Gràcies per la vostra companyia, sóc Ligia i Barbas i marxem amb els Italo Brothers i el nou que es diu Love is on Fire. Adeu, una abraçada molt forta! Barbas, posa me I can see us in your eyes.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 That I will make you mine Yeah, tap, tap, tap Yeah, tap, tap Yeah, tap, ta -da -da. Yeah, tap ta -da -da. That I will make you mine Love is on so more than at uh -oh. Som també al Facebook. Fes-te'n fan. Uneix-te a insession.es Facebook.